Tvrtkom. Godina je 1793. Francuska republika stara manje od četiri godine u teškom je stanju. U zemlji vlada stanje građanskog rata između pristalica revolucije i njezinih protivnika. Građanske sukobe samo je dodatno raspalilo pitanje vjere. Republika je tražila da se katolički biskupi biraju skupštinama pojedinih departmana, a da se župnici biraju od strane elektora u toj župi. Katolička crkva na to nije pristajala. Rat Republici objavile su Pruska i Habsboška monarhija. Njima su se pridružili francuski emigranti, pristaše kralja i starog režima. U proljeće 1793. toj su se koaliciji pridružile Španjolska, Piemont i Velika Britanija. vojska revolucionarne Francuske istjerena je iz nizozemske i irajnske oblasti. Činilo se da revolucionarna vojska posvuda gubi. Čak su ih heroji poput generala Šarla, François, de Muriea napuštali republiku. On je u prvoj kampanji u Nizozemskoj republici osigurao briljantne pobjede. Te 1793. prešao je neprijatelju nakon što se posvađao s nacionalnom skupštinom. Na sve to dodatno se razbuktao građanski rat. Povod je bio zahtjev skupštine da svaki departman osigura određeni broj građana za vojsku. Suočen s takvim stanjem, Komitet javne sigurnosti, tako se zvala izvršna vlada Republike, poslao je u provincije posebne izaslanike koji su trebali osigurati vjernost i mir u tim provincijama. U listopadu 1793. u Lijoni je upućen i zaslanik koji se zvao Joseph Fouché. On je odmah počeo sa žustrom dekristijanizacijom. Simon Schama u svojoj povisti Francuske revolucije, objavljenoj pod naslovom Građani, piše. On je zgroblje uklonio sve vjerske simbole i na ulazu postavio svoj poznati diktum Smrt je samo vječni san. Takve kampanje obično su počinjale formalnim ostavkama svećenika, koje su pratile javno objavljivanja njihovih prijevara i ludosti. U Herovi je, na primjer, Jean Radier svećenik iz Lansarga objavio Kako sada znam da je zanimanje svećenika suprotno sreći naroda i da ono usporava napredak znanja i smeta stupanju revolucije, ja napuštam to zvanje i bacam se u naručje društva. Zajedno s tim formalnim objavama često su se održavale svečanosti vjenčanja za nekadašnje svećenike, ponekad i protiv njihove volje, i, posebno u Midiju i Dolini Rone, održavale su se burleske u kojima su se magarci odjevali u biskopsko odijelo i mitru i provodili po ulicama. Ponekad bi se nakon takvih ceremonija spalile i lutke pape. Crkvena zvona topljena su za topove, dragocijenosti su odvožene u državnu riznicu. Naravno, dio njih je završio u džepovima de kristijanizatora. Pored uništavanja crkve, Fuše se posvetio i uništavanju protivnika revolucije. On je istaknutje dao pogubiti na giljotini. Oni manje važni ubijani su u masovnim streljanjima. Dobar dio Lijona stradaju u tim događajima, mnoge su zgrade spaljene ili sravnjene sa zemljom. Brzo je Fouche svojim postupcima i reakciju kod vođa revolucije. Robespierre je na Foucheu natpis da je smrt samo vječni san reagirao riječima, smrt je početak besmrtnosti. Ali Joseph Fouche je ostalo na svom položaju. I ne samo da će na njemu ostati, on će preživjeti Robespiera i njegove nasljednike na čelu Republikanske Francuske. I taj će Fouche u svom djelovanju, a služit će u svakoj francuskoj vladi do 1815. stvoriti nešto što će postati sastavni dio života gotovo svakog čovjeka na zemaljskoj kugli. Današnji život je zapravo teško zamisliv bez jednog aparata kojeg je Fouche organizirao i usavršio. Josef Fouche rođen je 21. svibnja 1758. ili 59. u selu La Perrin pored Nanta. Otac mu je bio mornar i htio je da ga sin slijedi u izboru zanimanja, ali Josef je bio slabe građe i nije bio za život na moru. Obrazovali su ga oratorijanci, red sekularnih svećenika kojeg je 1575. osnovao u Rimu sveti Filip Neri. Godine 1791. red je raspušten, a Fouche se pridružio u lokalnom jakobinskom klubu. Sljedeće godine izabran je u nacionalnu skupštinu i tamo se pridružio skupini žirondinaca ili umjerenih republikanaca. Na suđenju kralju Luju XVI. glasao je za smrtnu presudu. Približio se onda montanjarnima, radikalnim republikancima u skupštini. U listopadu 1793. komitet javnog spasa uputio ga u lion grad koji se pobunio protiv revolucije. Tijekom te pobune poginuje je republikanski vođa Jozef Šalje, koji je na početku revolucije u grad donio jedan kamen iz tvrđeve Bastilje i organizirao svečanost u kojemu su građani morali ljubiti taj kamen. Kada su se građani Liona pobunili protiv republike, uhitili su Šaljea i pogubili ga na giljotini. U listopadu 1793. Fouche ušao u Lion i počeo s odmazdom. Simon Schama piše Njemu su dane diktatorske ovlasti. Počeo je s svih tragova kršćanske ikonografije sa srednjovjekom noptornjov u saint Siru. Desetoga studenoga ulicama grada nošeni su šaljeovi posmrtni ostaci. Glava mu je odnesena u Pariz kako bi bila stavljena u pantheon. Iza magarca odjevenog u biskupsku odjeću i mitru, za čiji su rep bile privezane Biblija i misal, kroz ulice su vožena kola prepuna crkvenih posuda koje su svečano razbijene o grobnicu. Tritjedna kasnije Foucheu u katedrali održao festival razuma. Dužnostnici republike poklonili su se kipu slobode, a Foucheu je izjavio, razum je vrhovno biće. Njegove postupke u gušenju pobune ovako opisuje Alan Chaum u knjizi Napoleon Bonaparte. Foucheu entuzijazam se pokazao predjelotvornim. Kako je krvo od masovnih pogubljenja u središtu Liona liptale iz ociječenih glava i natapala odvode u ulici La Fonte. Smrad o te krvi je izazvao mučninu kod stanovnika i oni su se žalili kod Fouchea te tražili oštetu. Fuše, osjetljiv na te povike, poslušao je stanovnike i zapobjedio da se pogubljenja maknu iz grada, na obližnja polja pokraj rijeke Rone. Fouche je otišao iz Liona Kada se vratio u Pariz, ovako je okarakterizirao svoje postupke u Lijonu. Krv kriminalaca gnoji tlo slobode i utemeljuje moć na čvrstim temeljima. Puša preživio padro bez pjera i služio je pod direktorijem. Poslan je za izaslanika u Milan i u Hag, a onda je 1799. došao na položaj koji će ga prosloviti. 20. srpnja 1799. Josef Fouche postavljen je za ministra policije. Vlada je htjela zaustaviti Jakobince i za taj je posao odabrala nekadašnjeg gorljivog Jakobinca. U listopadu te godine Napoleon Bonaparte vratio se s egipatske kampanje i izveo državni udar. Fouche je pomogao Napoleonu i ostao na mjestu ministra policije. Policija u Francuskoj je bila jaka i u vrijeme kraljevine. Šef policije se jednom pohvalio kralju Luju XV, koji je vladao do 1774. da kad god trojica ljudi razgovaraju na ulici, jedan od te trojice pripada njemu. Kralj je svaki dan dobivao izvještaj od policije. Ti izvještaj prosljeđivani su službenicima po cijelom kraljevstvu. Francuska policija u doba kraljevine bavila se mnogim poslovima. Enciklopedija Britanika u članku o policiji piše Policijski dužnostnici gradili su tržnice, popločavali i gradili ulice, utemeljili burzu, premještali groblja, osiguravali osvjetljavanje ulica, utemeljili su sustav državnih zalogavaonica, gradili su dječje bolnice, utemeljili školu za veterinare, tražili posao za nezaposlene i organizirali vatrogasno i spasilačku službu. Policija je pregledavala zalihe hrane, branila je gostioničarima upotrebu olova u izgradnji šankova i branila je mljekarima da mlijeko dijele iz bakrenih posuda. Cenzurirala je postere, progonila protestante, nadzirala prodaju lutrije i provjeravala prohodnost odvoda. Policija je čistila ulice, provjeravala cijene hrane, regulirala držanje pasa, pregledavala zgrade opasne za život i čitala pisma. Čak je sprječavala ribare da prodaju oštrihe u razdoblju od 30. travnja do 10. rujna. Nadzirala je zatvore i čitala teološka djela ne bili u njima našla znakove hereze. Fouche je zadržao dobar dio tih ovlasti policije, ali on ju je namjeravao napraviti djelotvornijom po pitanju potrage za protudržavnim i kriminalnim elementima. Prvo je administrativne vlasti policije organizirao u četiri arondismana. Svaki je na čelu imao državnog savjetnika. Savjetnici su odgovarali samo Foucheu i imali su malo pravnih ograničenja. Uskoro je u Francuskoj samo Napoleon imao više moći od Foucheu. Foucheu je onda unovačio 300 novih špijuna. Uglavnom su to bili bivši kriminalci i zatvorenici. To je pak dovalo do toga da su ljudi u Francuskoj imali osjećaj da su policijski agenti posvuda. Taj osjećaj Foucheu bio korisniji od njegovih agenata. Na kraju je u njegovom ministarstvu policije stvorena služba sigurnosti. Enciklopedija Britanika u članku o policiji piše. Siret je osnovao François-Egen Vidoc. On je bio zatvorenik i odvažni bjegunac iz zatvora. Vidok je prišao policiji i ponudio je u zamjenu za slobodu svoje znanje o svijetu kriminala. Policija je pristala na tu pogodbu i na koncu je Vidok postao šef kriminalističke policije. Vodio je si s filozofijom da čovjek mora sam biti kriminalac ako želi poznavati i hvatati kriminalce. Foucheova policija bila je izuzetno uspješna. Napoleon je zapravo zazirao tog moćnog čovjeka, ali se nije namjeravao lišiti njegovih usluga. Josef Fuše je bio tvorac moderne policije. Danas je naš život nezamisliv bez te institucije. Njezine temelje postavio taj bivši sekularni svećenik Jakobinac. Ali Foucheova policija je samo jedan od stupova aparata bez kojeg tek naš život nije moguć. Fouche je stvorio takvu policiju kako bi taj aparat učinio sigurnim. Taj aparat prati nas od rođenja do naše smrti. On nam osigurava sigurnost, ali nas vodi i u rat, pogibelj i nesigurnost. On nam danas osigurava školovanje i zdravstveno osiguranje. Tomu aparatu plaćemo dobar dio naših prihoda. Taj aparat nazivamo država. Fouche je jedan od njezinih tvoraca, jer policija, administracija i sila su uvijek usko povezane s državom. Državu možemo definirati na razne načine, kao političku organizaciju društva, kao političko tijelo ili kao institucije ili aparat države. Njemački sociolog Max Weber je državu definirao kao tijelo koje ima monopol na legitimnu upotrebu moći na određenom, dobro definiranom teritoriju, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijaka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ono što svi ti elementi imaju kao zajednički sadržaj su zapravo tri odrednice, teritorij, pučanstvo odnosno stanovništvo i hijarhija ili organizacija. To je najopćenitije govoreći ono što je sastavnica svakog određenja države. U osnovi se dakle radi o tome da postoji neka stalna organizacija, tu je pridjev stalno zapravo bitan, stalna organizacija na stalno određenom teritoriju i sa više ili manje stalnim, odnosno permanentnim pučanstvom. Tako se uspostavlja politička zajednica. Dodatak koji još komplicira čitao pripojesti je o tomu da većina teoretika, i tu bih bio priprvam se priključiti toj većini, smatra da u modernom smislu riječi država je nešto o čemu se može govoriti tek od 18. stoljeća, dakle, od francuske apsolutne monarhije, jer je prije toga riječ o političkim zajednicama, ne znam, sumerskim ili različitim varijantama kineskih dinastija, indijskim odredbama, faraonskim sustavima dalje. Grci, Rimljani, sl. Ali da se država kao aparat, što je moderno naglašeno u svačanju tog koncepta, zapravo pojavljuje tek sa francuskom apsolutnom monarhijom jer se tamo uz ove opće odrednice događa nešto što je bitno za modernu državu, više se ne govori naprosto o teritoriju pućanstva i hijerarhiji, nego se pučanstvo počinje individualizirati s obzirom na državu. Dakle, uvode se imena i prezimena, uvode se adrese i, zahvaljujući velikom fušeju čovjeku koji je na neki način izmislio ne samo policiju u modernom smislu riječi, nego administraciju mnogome, država pokušava doći do barem načelnog, danas bismo rekli sustavnog kontakta sa svakim pojedincem. Temelji moderne policije i države postavljeni su u vrijeme vladavine francuskog kralja Luja 14. Taj kralj, ne bez razloga nazvan Kralj Sunce, htio imati potpuni nadzor nad svojim kraljevstvom. Ključni u uspostavljanju tog nadzora bili su takozvani intendanti, provincijski službenici koji su predstavljali kraljevu nazočnost u provincije. Oni su se nazivali intendanti pravde, policije i financija. Do 1689. bilo ih je 33. Imali su pod sobom sedamstotinjak pomoćnika zvanih subdelegati. Intendante ovako opisuje Tim Blening u knjizi Potraga za slavom. Intendante je mogao imenovati samo kralj. Nisu mogli kupiti svoj položaj i nisu mogli služiti u područjima gdje su imali nekakvog interesa. Bili su usmijenjivani sa svojih mjesta u pravilnim intervalima kako bi se spriječilo stvaranje osjećaja lokalnog identiteta koji bi ih mogao spriječiti u obavljanju svoga posla i dovesti u sukob sa središtem. Intendanti su predstavljali raskid sa starim načinom upravljanja francuskom u kojem su važnu ulogu imali staleži, plemići i razna korporativna tijela. Ovo je bio začetak moderne države s centraliziranom vlasti, države koja je htjela znati koliko ima stanovnika, na koje od njih može računati kada je u pitanju vojna obveza ili plaćanje poreza. Luju XIV. je vodio mnoge ratove. Stalno mu je trebalo novih vojnika i novaca za pohode. Vi do tada imate ljude koji žive po selima, koji naprosto imaju ime kojim je dano kod rođenja ili kod krštenja i kao dodatak, kao kod nas to na selima koje put imate, ime oca. Dakle, netko bi kod nas bi reklo neko je mate antin, recimo, jer re ante bi otac i tako dalje, i na taj se način određuje identitet osobe. Ovdje, od 18. stoljeća, postoji potreba zbog razloga poreza, zbog razloga vojne obveze i zbog razloga sprečavanja, odnosno kažnjavanja kriminalnih radnji, da se može pronaći osoba, dakle da ulice dobiju imena što prije nije bio slučaj jer gradovi sad postaju veliki i organizacija se navazi pred zadačom ovladavanja velikim brojem zadataka, a zadatak za organizaciju su pojedinci njihove egzistencije. Nasuprotom, grčki polis ili renesansna komuna imaju elemente političke zajednice, ali nemaju odvojeni aparat koji bi kontrolirao, upravljao i tako dalje. Nasopro tomu, Egipatu to doba faraona ili babilonske, sumerske i tako dalje e, dinastičke tvorevine, stara Perzija, starije kineske dinastije, predstavljaju vlast jedne kraljevske obitelji, jedne, dakle, monarhistički ustrojene tvorbe nad određenim teritorijem, u kojemu se teritoriji i stanovništvo pojavljuju kao potpuno abstraktne kategorije. Dakle, nema ni postavljanja pitanja tomu koliko ima ljudi, niti se čak posebno bave teritorijom koje može biti malo veći i malo manji, to ovisi o različitim ratnim zgodama i nezgodama, nego se to doživljavaju kao opće iskoristivi resursi. Luj XIV. je navodno na samrtnoj postelji izjavio Ja odlazim, ali država ostaje. On je vladao Francuskom od 1643. do 1715. Njegova vladavina postala je simbol apsolutne monarhije. Vodio niz ratova u kojima je proširio Francusku na istok, na štetu vladajuće kuće Habsburg. Onda je vodio niz ratova kako bi osigurao španjolsko prijestolje za svog unuka. Dao je se graditi ogovnu palač u Versaju, njegovo vrijeme Francuska je postala ekonomski samodostatna, počela izvoziti goleme količine roba u inozemstvu. Stvorena je policija, građene su ceste, luke, kanali. Francuska se ujedinila pod tim apsolutnim monarhom. ujedinili su je lujevi intendanti, subdelegati, sudci, tvorci moderne države. Otac Flešije ovako opisuje djelovanje jednog suca koje je trebao uspostaviti kraljevu vlast u jednom zabačenom području na jugu Francuske. On je djelovao sa svim autoritetom i ovlastima koje mu je dao apsolutni monarh. i njegovo dijeljenje pravde utjeralo je teror u umove ljudi. On sam je bio dovoljan da baci planinske predjele u stanje zbrke. On je doveo do toga da zakon bude priznat u područjima gdje dotada nije bio poznat. On je donio strahu područja koja su oduvijek bila izvan dosega pravde. On je utjerao strogoću zakona tamo gdje prije toga nije postojalo ništa osim zločinačkih dijela. On je ušao u najutrđenije dvorce, otvorio je najtajnija spremišta i trezore i najnaglije i najmoćnije ljude provincije poslao je pod pratnjom u grad kako bi tamo dali obrazloženje svojih postupaka. Lui 14. i njegovi službenici možda su prvi počeli stvarati modernu državu, ali sam pojam moderne države potječe od jednog firentinca rođenog 3. svibnja 1469. godine. Njegova obitelj bila je među imućnijima. Na njezinom obiteljskom grbu nalazio se štit ščetri čavla. Na toskanskom, Malchioveli znači zli čavlići. Ime tog firentinca je Nikolo Makeveli. Termin država... Potječe zapravo od Makevelija. Makeveli prvi koristi termin lo stato, koje onda imate svim gotovo svim europskim jezicima kao engleski state, franski leta, španjolski i e, portugalski estado, njemački štat. Dolazi to od latinskog status i zapravo se jasno implicira da je zadaća toga što zovemo državom, toga nečega, održavanje nekog statusa. U našim i nekim drugim slavenskim jezicima imamo stari termin država koji dolazi od držati. Držati skupa, održavati neko stajanje. A opet je zapravo po logici izvoda i etimologijski i sadržajnu sličnog podrijetla. Koji, dakle, opet znači to održavanje nekako skupa. Time se naglašava kod Makevelija i toliko je kod njega je zapravo osnova teorije predpostavljena, da se radi o nečemu što je neutralno. Ili kako kaže kasnije jedna moderna interpretacija, Makevelija, na primjer kod Gramsija, da je to otprilike kao mačevanje. Kao što mačevanje možete, ako ste u tomu dobri ili jako dobri, koristiti za ovu ili onu, za dobru ili za lošu svrhu, biti good guy ili bad guy u smislu američkog filma, tako je država i aparat koji neutralno može se koristiti za razne svrhe. Godine 1513. dvojica uglednih građana firence pokrenuli su urotu protiv Medičejaca, vladovići obitelji u tom gradu. Jedan od urotnika izgubio je popis s dvadesetak uglednih imena koje su oni smatrali za protivnike obitelji Medičeji. Po nalogu vlasti, svi ste liste bili su uhićeni a sedmi na popisu bio je Nikolo Makeveli, državni tajnik i diplomat. U zatvoru, Makeveli će provesti mjesec dana među, po svojim riječima, štakorima veličine mačaka i ušiju velikih poput leptira. U tih mjesec dana podvrnuli su ga šest puta mučenju, na njegove udove vješali su utege i tako ga rastezali. Nakon mjesec dana provedenih u zatvoru, dokazana je Makevelijeva nevinost. Dokazana nevinost nije mu donijela i milost, prognani iz grada, iz političkog života. Živeo je na svom imanju, dane je provodio sa svojim radnicima, a noću se povlačio vodaje, čitajući omiljene pisce. Pod kraj 1513. obavijestio je svog prijatelja da je sastavio dijelo u kojem raspravlja o tome što je vladavina, kakve ih vrste ima, kako se zadobivaju, kako održavaju, zašto gube. Dvije godine kasnije, Makeveli će to dijelo s posvetom poslati Lorenzu drugom Medičiju, nadajući se da će mu ono donijeti milost vladara Firenze. Dijelo je imalo naslov vladar i u njemu je pisalo i ovo. Vladar poglavlje sedmo. O okrutnosti i blagosti. I je li bolje da vladara ljube ili da ga se boje? Je li bolje da te ljudi ljube ili da te se boje? Odgovor je da bi bilo najbolje i jedno i drugo. No kako je to dvoje teško sastaviti, mnogo je sigurnije da te se ljudi boje nego li da te ljube, ako već oboje ne možeš postići. Ipak, vladar mora paziti da ga se podanici boje tako da bar izbjegne mržnji, ako već ne može postići ljubav, jer se može vrlo lako dogoditi da se ljudi nekoga boje, a da ga ipak ne mrze. Vladar će to najbolje postići ako ne postiže za imutkom svojih građana i podanika i za njihovim ženama. Ako bi ipak bio prisiljen da prolije nečiju krv, mora to uraditi kad ima potrebno opravdanje i očit uzrok, no prije svega, ne smije posezati za tuđim imutkom, jer ljudi brže zaboravljaju smrt očevu nego li gubitak očevine. Za Makevelija najvažnija je trajnost vlasti. Svi moralni obziri nemaju mjesta u politici i državništvu. Vladar mora biti jak, važni su njegova vitalnost, hrabrost i nezavisnost. Hops, nasljeđujući Makevelija i evropsku, modernu, prirodnu znanost, što je veoma važno, Pokušava strogo formulirati zakonitosti koje bi imali znanstveni karakter koje se odnose na državu, ali kao prvu premisu vodi jedan bitan vrijednostni sud, veoma jednostavan, koji se, međutim, pokazao izrazito daleko sežnim i važnim, koji glasi, osnovna legitimacija države, dakle opravdanje samog postojanja države, jest u tomu što ljudi napuštaju slobodu, koji su imali u prirodnom stanju, ili točnije odustaju od dijela slobode koji su imali, e da bi zadobili sigurnost u državi. Ono što Hobbes zna i što zapravo danas svi teoretici znaju osim nebaš inteligentnih romantičkih patriota, jest da država nema ni zadaču, a kamoli mogućnost davati slobodu, nego je zadača države reducirati slobodu u okviru razumnih granica, ali s time da je cijena koja se plaća, odnosno dobitak koji se s druge strane dobiva, u tomu da se za gubitak slobode, koja cijena, dobiva veća sigurnost koju država mora jamčiti. Ali od hopsa imamo u filozofiji jasni koncept teorije ugovora. Dakle, pretpostavka jest da treba odgovoriti na sljedeće pitanje. U čemu je podrijetlo obveze osobe koja živi u nekoj državi, zvali mi građaninom ili podanikom ovisno sustavu da prihvaća autoritet, ovlasti, dominaciju, moć države, pa i njeno pravo da kažemo. To se pojavljuje kao problem na koji odgovara teorija ugovor. Eufamejto pasa i ser, kekaj pontos, e Stari Grci od uvijek su se smatrali posebnima u odnosu na svoje susjede. Tales, prvi Grk, kojeg su nazivali filozofom, navodno izjavio da je sretan što je rođen kao čovjek, a ne kao životinja, što je rođen kao muškaraca, a ne kao žena i što je rođen kao Grk, a ne kao barbarin. Riječ barbarin označava ne Grke, ljude koji ne govore grčkim jezikom. Jakob Burkhart u knjizi Povijest grčke kulture piše... Svi narodi svetog prava prezirali su sve druge narode, a više kaste su, gdje god su postojale, izbjegavale one niže. Posebno su Egipćani sve Grke smatrali nečistima. sigurno ne samo zbog toga što su oni jeli meso krave kao što smatra Herodot. A Grci su uzvraćali Egipćanima budući da su, kao vinopije, o sebi imali drugčije mišljenje nego o Egipćanima s njihovim pivom. Grk je bio u prednosti u toliko što bar nije fizički zazirao od barbarina, niti je imao neke zakone o čistoći uperene protiv njega, a osjećao se i slobodnim u promatranju stranog svijeta. Stari Grci nisu se baš obazirali na to što drugi misle o njima. Nisu se obazirali na činjenicu da su civilizacije oko njih, poput onih nastalih u Mezopotami i Egiptu, starije, monumentalnije i bogatije od njihove. Oni su se smatrali posebnim. Strabon je zapisao da je Grk onaj što pretpostavlja um, dok barbarina određuje sila. Plutarh je pak zapisao da barbari sve procijenjuju prema zlatu i smatraju da se sve može kupiti. Ali ono što je bilo posebno kod Grka, u to vrijeme bio je njihov individualizam i njihov način života. Grci su još po nečemu bili posebni. Oni nisu živeli u orijentalnim državama, poput onih u Egiptu i Mazobotaniji. Oni su živeli u nečemu što se zvalo polis. Grčki polis je koinonija politike, dakle politička zajednica, koja nije vezana toliko značin proizvodnje, koliko uz jedan koncept dogovora građana i njegovanje jedne kulture svake života. Agora je osnova tog koncepta, to je dakle onaj trk, glavni trk u Ateni, po kojem se to onda dalje prenosi i na druge neke manje polise, na kojemu se okupljaju svi građani, to su oni koji nisu djeca, nisu robovi, nisu žene, dakle odrasli slobodi muškarci, koji dogovaraju kako će funkcionirati zajednica. Razvijaju se prvi puta modeli koji nisu čisto autoritarne naravi, kakvi su postojali u svim ovim drugim do sad spominjanim varijantama, jer su naprosto bili prevelike za nešto drugo, pričemu je također jako važno, po mojim sudima, na umu, da se i kod Aristotela na samome uvodu u politiku nalazi ta važna odredba da je politička zajednica odnosno općenito zajednica, za čovjeka bitna zato što čovjek nije autarkično biće, da se ta autarkeja, samodostatnost, može postići za čovjeka tek u zajednici, a da izvan zajednice mogu živjeti bića koje su iznad ili ispod čovjeka, dakle bogovi ili životinje, dok je čovjek određen, upućen u zajednicu i zato je on zoon politikon, dakle biće zajednice, to znači. Biće koje ne može bez zajednice, to ne znači ni političko biće, a pogotovo ne znači društveno biće, kao što se to dosta često pogrešno prevodi čak i u na univerzitetu, nego znači biće upućeno na to da svoju egzistenciju može zbrinuti jedino u odnosu s drugim ljudima. I zato je ono to biće, kod Aristotela, određeno dvojinu, načelno konstrukcijski time što kao zon politikon ne može bez zajednice, i... Budući ne može bez zajnice pa mora komunicirati, onda je on zon logon ehon, dakle biće koje govori, koje komunicira, koje se odnosi. Rim je prema legendi ima sedam kraljeva. Sedmi kralj bio je Lucije Trkvinije. On je Rimom vladao poput orijentalnog despota, zato je dobio nadimak Superbus, ponosni ili oholi. Sin kralja Trkvinja, Sekst, silovao je Lukreciju, ženu plemenitog roda. Lukrecija je poslala glasnika kako bi pozvala svog oca i supruga da dođu do nje i da svaki bude u pratnji jednog pouzdanog prijatelja. Međutim prijateljima bio je i Lucije Junije brut. Lukrecija je rekla što je se dogodilo i nakon toga se pred njima ubila nožem koji je bio skriven u njezine haljini. I dok su ostali tugovali, Brut je napravio ovo. Tit Livije piše. Brut je izvukao nož iz Lukrecijne utrobe i držeći ga ispred sebe dok je snjega kapala krv, rekao. Ovom krvlju prisežem, a vas, bogovi, zazivam za svjedoke. Da ću vatrom i mačem i svim drugim sredstvima na raspolaganju prognati Lucija Tarkvinija Superba, zajedno s njegovom prokletom ženom i cijelim njihovim nakotom, i da neću podnositi da oni ili bilo tko drugi tako vlada Rimom. Brut je pokrenuo prevrat u Rimu i protjerao Tarkvinije i njegovu obitelj iz države. Rim je tako prema legendi 509. godine prije Krista prestao biti kraljevstvo i postao republika, res publika, javna stvar. Gradom su na jednu godinu vladala dva konzula koje je nominirao senat, a birala ih Narodna skupština ili komisija centuriata. Romul i rem bili su mitski osnivači rima, blizanci koji su rimljani štovali kao očeve grada, ali za drugog i pravog oca grada štovan je Lucije Junije Brut, čovjek koji je protjerao kralja i tako omogućio utemeljenje Republike. Rimska republika je uz grčki polis neka vrsta preteče današnje moderne države. Rimljani, to se i na kartama starima vide, dijele svijet na področju na kojem živi populus, dakle puk rimski, a na rubovima piše uvijek naciones. Naciones su zapravo urođenici, to su gali, bez obzira na Asteriksa sve priče danas, ali gali, briti, germani, iliri tako itd. itd. Oni su, dakle, određeni time što su urođeni u zajednicu. Termin nacija, dakle, dolazi od natus nata natum sum, dakle, biti rođen i time biti predodređen kao pripadnik jedne zajednice. I utoliko bi zapravo za termin populus u našem jeziku bilo puno bolje koristiti stari hrvatski izraz puk nego narod, jer narod opet ima ovo naroditi se, roditi se što je prijevod od nacije zapravo, dok puk, odnosno populus, odnosno people, pepl, popo, popolo ili folk, u sebi nema vezu sa rođenjem, nego ima vezu sa praksom prebivanja na nekom teritoriju i drugo, što je populu značio, ljude bez privilegije. To je ono što se već kod Aristotela pojavlja kad govori o demokraciji, da je veći dio ljudi u zajednici s oni koji nemaju privilegiju i njih treba već se tamo termin demos posebno tretirati. Rimski populus se dakle sastoji od onih koji su cives, dakle koji su građani, koji imaju prava kao rimski građani, ne vezana uz, toliko uz etničko podretka kao bi smo danas rekli, nego napravst činjenicu prebivanja. Rimski građanin imao je velika prava. Koliko je rimsko građansko pravo bilo važno i poštovano, govori i ova priča iz Biblije, iz Novog Zavjeta. U dijelima apostolskim opisuje se treće putovanje svetog Pavla. U Jeruzalemu on je održao govor pred okupljenim ljudima. Govor je počeo dobro. Pavao se predstavio kao židov, rodom iz grada Tarza u Cilici i odgojen u Jeruzalemu. Početak je bio dobar, ali kako je Pavao nastavljalo govoriti, tako je neodobravanje raslo. Kada je spomenuo smrt mučenika Stjepana, okupljeni ljudi napali su Pavla, spasit će ga činjenica da je bio rimski građanin, u dijelima apostolskima piše. Židovi su ga slušali do te riječi, ali tada počeše vikati, makni takvog stvora sa zemlje, on ne smije živjeti. Dok su oni tako vikali, haljinama tresli i prašinu vitlali u zrak, zapovjednik naredi da ga odvedu u vojarnu, te ga primjenivši bičevanje, Presluša da bi doznao zašto tako viću protiv njega. Kad su ga rastegli da ga bičuju, reče Pavao nazočnom stotniku. Zar smijete bičevati rimskog građanina i još k tome bez osude? Kada stotnik to ču, ode i obavijesti zapovjednika. Što kaniš učiniti, upita ga. Ovaj je čovjek rimski građanin. Nato zapovjednik dođe k njemu, te mu reče. Kaži mi, jesi li ti rimski građanin? Da, odgovori Pavao. Ja sam, reče zapovjednik, za velik novac stekao to građanstvo, a ja sam se, reče Pavao, s njim i rodio. Odmah dakle odstupiše od njega oni koji su ga imali bičevati, a zapovjednik se uplaši kad dozna da je on rimski građanin i da ga je ipak svezao. Pavlova obitelj dobila je rimsko građanstvo kao nagradu za službu Rimu. Rimskoga je građanstvo spasilo. Rimski zapovjednik premjestio ga u Cezareju. Rimski upravitelj provincije Felix zadržao je Pavla u Zatoru kako ne bi uzbunio lokalno židovsko stanovništvo. Nakon dvije godine Felixov naslednik Festus htio je poslati Pavla na suđenje o Jeruzalem. Ali on je opet iskoristio svoje pravo i zatražio pravo priziva kod cara. To je pravo kao rimski građanin i dobio. S time da oni mogu biti ljudi koji ćete zvati proletarius... To su oni od kojih nema nikakve koristi druge do da rade djecu, proles znači djeca, djete, jer su, kako bismo danas rekli, lumpun proletari. Za njih važi to pravilo panemen, crcenze, kruha i gara, od njih nema druge koristne, ako opet da rade djecu za ratove i druge svrhe. I postoje viši slojevi koji imaju svoje socijalne prednosti, ali kao pripadnici puka nemaju privilegija. Kod Rimljana se uvodi jasna razlika između socijalne i političke pozicije. Vi možete biti 50 puta bogatiji od mene, ali nećete imati više političkih prava. Pa formalno ne. To što ćete vi u praksi na neki način kapilarnim djelovanjem od najprimitivnijeg oblika podmičivanja do sofisticiranih načina utjecaja moći učiniti je drugo pitanje. Kao kako rekao, jedan amerikanski sociolog, da se preskoči stoljeća. Svaki prvi utarak u studenom svake četvrte godine zadnji crni prosjak je jednak Nelson Rockefelleru, ali u 1400. okoliko dana između toga jedan od njih je crni prosjak, a drugi je Nelson Rockefeller. I to je veoma važna razlika. Ta razlika se uvodi zapravo kod Rimljana. Ona se konceptualizira u punom smislu reći tek kod Rousseaua sa razlikovanjem koncepta citoyen i bourgeois. Citoyen je pripadnik zajednice, abstraktno biće, svi smo tu jednaki. Bourgeois je osoba određena svojom pozicijom u procesu raspodijeljili proizvodnje, kako to koje strane gleda. Dakle, tu je neko bogat, neko siromašan, netko privilegira, netko ne privilegira, netko obrazovan, netko neobrazovan. Dok smo kao citoyen, dakle kao a državljani u abstraktnom smislu riječi svi je načajno jednog. Teorijske temelje moderne države dao je Nikolo Machiaveli. Prviju je počeo izgrađivati Luj 14. i njegovi moćni ljudi poput kontrolora financija i mornarice Žana Baptista Kolbera. Uspjeh Lujevog eksperimenta sa stvaranjem moderne države doveo je do kopiranja tog modela po cijeloj Europi. Najuspješniji u kopiranju tog modela bio je Friedrich Wilhelm I, kralj Pruske. On je namjeravao od Pruske stvoriti tijelotvornu i bogatu državu, po uzoru na onu koju u Francuskoj stvorio Luj 14. Da bi to napravio, morao je uništiti stari svijet. Tim Blenning u knjizi Potraga za slavom piše. Njegovi pogledi na plemstvo nisu bili laskavi. Pleminći Klevea i Marke bili su glupi volovi, ali zlobni poput vragova, intrigantni, lažljivci i pijanci koji piju poput zvijeri, ništa drugo i ne znaju. Oni iz stare Marke bili su loši, neposlušni ljudi koji ništa dobro nisu učinili, uvijek su kiseli i puni pakosti prema svom vladaru. Oni u Magdeburgu su poput onih u staroj marki, samo gori. Pored teroriziranja plemstva, Friedrich Wilhelm je podizao i neke druge mjere kako bi u Pruskoj utemeljio modernu državu. Ključan za sidrenje te vlasti i moći bio je državni aparat. S jačanjem aparata rastao je i broj ljudi zaposlenih u državnoj upravi. Počela se stvarati birokracija. Povijest moderne države je povijest širenja njenih ovlasti, to jest kompetencija u dvostrukom smislu riječi. Kompetencija znači s jedne strane ovlast da se nešto čini, a s druge strane pretpostavlja sposobnost da se čini to za što se ima ovlast. Prve političke zajednice imaju zapravo izabrane funkcionare, kod Grka nisu ni izabrane u našem smislu riječi u demokratskom modelu, nego se izvlače kao neka vrst lutrije, jer se polazi od pretpostavke da je osnova demokracije vjera u jednakost svih, pa ako su svi jednaki svojedno, je tko je na čelu. Dakle, stvari slučajnosti. Ali opet da dodam u Zagradi, nisu oni bili toliko naivni. Ratno vijeće je uvijek bilo obirano na klasičan način. To je bilo preozbiljna stvar. Ali tko će biti jedan dan ili jedan tjedan ili jedan mjesec, danas bismo rekli, predsjedavajući nekakvog skupa ili skupštine, je bilo zapravo potpuno svejedno i tako su se oni ponašali. Kod Rimljana imate Senat u kojem se nalaze bogati ljudi, imate veoma interesantu formulu SPQR, senatus populuskoj romanus, dakle senat i puk rimski, dakle senat i puk se pojavljaju u paraleli, iako je senat predstavničko tijelo po definiciji. Ali ono što ovdje je ovdje važno, tu se radilo o, kako bismo danas rekli, političarima, amaterima. Vi ste imali nekoliko zapisničara, imali ste profesionalne vojnike, nešto policije, neče, nekih redarstvenika, recimo to tako. I to je zapravo bilo sve što su Rimljanima. Već s fušeom se pojavljuju težnje da se kontrolira stanulištvo. I onda imate najprije takozvanu jezgru državnog aparata, to znači unutrašnja vajnska policija, vojska, e, sigurnost vojska i policija, koje kontroliraju vajnsku i unutrašnju sigurnost, i poreznike koje moraju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 To je iskaz koji se najčešće može čuti. Država je postala važnija od kralja, monarha. Fridrih Veliki Pruski za sebe čak izjavljivao da je sluga države. Josip II, hazbuški car, je u svom prvom memorandumu napisanom 1761. godine zapisao da sve postoji zbog države. Ta riječ u sebi se sve, stoga svi oni koji u nje žive moraju promicati njezine interese. Moderna država počela se izgrađivati u vrijeme apsolutne monarhije fuše i njegovi sljedbenici proširili su njezin utjecaj. Od tada je država samo rasla i rasla, govori profesor doktor Žarko Puhovski, socijaka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. S Fouchevom počinje se država puno smislu riječi birokratizirati. Dakle, vi nemate više samo aparacile, nego imate ljudi koji sjede u uredima i u papire upisuju imena, adrese, promjene imena, adresa, dokumento o vjenčanjima, rođenjima itd. Dakle, da bi država kontrolirala stanovništvo, dakle, da bi se upojedinio odnos države sa podanicima, još uvijek da nisu građani, potrebna je birokracija. I onda se to iz generacije u generaciju, u ljudskim generacijama sad govorim, dakle, svakih nekoliko desetaka godina, širi kao dosek državnih kompetencija. S početkom 19. stoljeća država preuzima kompetencije u naobrazbi, počinje postupno uvođenje opće obvezatnog ostalog školovanja i tu naravno naglo raste birokracija u koju sad ulaze učitelj. Pa onda u drugoj polovini 19. stoljeća država sve više preuzima kompetencije nad zdravstvom, dakle dolazi do razvoja javnoga zdravstva. I opet se šire kompetencije države i širi se broj za posljed. Pa onda, e, sa porastom te skrbi, u 20. stoljeću se uvode sve, šire, sve šira mreža socijalne skrbi u tzv. Belford State države i blagostanje. I tu dolazi do nevjerojatnog, e, upravo eksponencijalnog povećanja broja ljudi koji rade državnom aparatu, s takim paradoksima da je današnja mala Austrija, koja je u teritorijalnom smislu, u smislu pućanstva, malo više od 15% nekadašnje austrougarske monarhije ima danas tri puta više držanih namještenika nego što je imala velika austrougarska monarhija na početku prooksvjetskog rata. Oštovni slušatelji slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povijes četvrtkom za vas su pripremili. Glazbeni urednik Maro Market Tech ščitao Ivan Kojunić. Emisiju snimila Lana Deban, a u i je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.